Chipzuința Omul chipzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Proverbe 27 cu 12 Înțelepciunea omului chipzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșeală pe ei înșiși. Proverbe 14 cu 8 Când nu este chipzuință, poporul cade. Proverbe 11 cu 14 Precum credința este temelia celor nădășduite, așa este chirzuința, temelia sufletului, iar smerenia a virtuții, Ilie Ecdicul. Tot ce fac fără dreaptă socoteală nu este bine, Sfântul Petru Damaschin. Fericit lucru este să le facem pe toate, cu judecată, Sfântul Efrem Sirul. Sunt oameni care și-au istovit trupul cu nevoințe și cu toate acestea s-au depărtat de Dumnezeu, pentru că nu au avut dreaptă socoteală. Sfântul Antonie cel Mare Înaintea oricărei întreprinderi trebuie să meargă judecata sănătoasă. Fără ea, chiar ceea ce ni se pare bun se va schimba în păcat. Sfântul Vasile cel Mare